41, 16, F, M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. Ràlios Limitat veia 91.6 F, M. No Dècades de feina per intentar normalitzar la vida social i laboral de les persones amb discapacitat estan a punt d'anar-se'n a no per les retallades i la crisi econòmica. Això ho van denunciar ahir els responsables de la plataforma Discapacitat intel·lectual a Catalunya, DINCAT, que ha plegat 310 entitats i representa 30.000 persones en un acte a l'estació del nord de Barcelona. Fem un pas enrere quan no s'havia aconseguit la plena inclusió a la societat i a l'igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat intel·lectual, va plantejar la presidenta de Dincat, Rosa Cadenes. Les entitats calculen que la retallada que afecta els serveis d'atenció a les persones i la inserció laboral arriben fins als 53 milions d'euros. I no només això, sinó quantitats i beneficiaris viuen en la incertesa pels pressupostos pendent i en pagaments de les administracions, com fa un any quan 15.000 persones es van van a plegar a l'Art de Triomf de Barcelona amb el lema «Això sí que no, si ens retalleu, ens abandoneu». Amb la mobilització d'ahir, van tornar a fer front comú per denunciar que les decisions polítiques comporten un deteriorament de les condicions de vida d'un col·lectiu internacional tradicionalment dèbil. Qualsevol petit sotrac en paraules de cadenes ens enfonsa la feina que fa 30 anys va començar a les famílies que buscaven una vida al màxim de normalitzada. El dret del treball és molt important a la seva vida perquè, més, autoestima significa inclusió social, activitats de lleure i vida efectiva. I va afegir el secretari de Tincat, Francesc Durà, que va advertir que els centres especials de treball i les entitats són l'última xarxa per a moltes persones. Lola de la Fuente i Francesc Pérez, vicepresidents de la plataforma, van denunciar que la han i els partitats estan en una situació d'asfixia per les retallades i els impagaments de les administracions i també les famílies pels incompliments en els ajuts de la llei de dependència. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble. Qui us parla i acompanya Susana Ávila Marta Sanz i Jordi Garcia.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 molt bé. doncs la primera notícia que tenim per oferir-vos és que l'Ajuntament continua el procés de preinscripció a les escoles bressols municipals per al curs 2013-2014. Avui és l'últim dia en el procés de preinscripció a les escoles bressols municipals de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013 13-2014. El llistat dels infants esmesos es farà públic el dia 7 de juny i la matrícula la podran fer les famílies els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari a preinscripció i matrícula. L'Ajuntament de Barcelona ofereix per al procés de preinscripció per al curs 2013-2014 un donat les 7.900 places per infants que tinguin entre 4 mesos i 3 anys d'edat a les escoles bressol municipals distribuïdes per diferents districtes de la ciutat. Els impressos de preinscripció es podran recollir a les escoles bressols municipals, a les oficines d'atenció ciutadana, al punt d'atenció de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona de l'Ajuntament i també a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La sol·licitud s'haurà de presentar amb la documentació corresponent a l'escola Brasol o la llar d'infants demanada en primer lloc, tot i que també es podrà registrar dins del termini previst a les oficines d'atenció ciutadana o a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. Només es podrà presentar una única sol·licitud. Les famílies podran preinscriure als seus fills o filles que, com a mínim, tinguin 16 setmanes d'edat al dia de l'inici del curs. Per a més informació sobre el període de preinscripció i matrícula, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies les pàgines web www.bsn.cat barra barcelonabrasol amb informació sobre els serveis educatius municipals adreçat a infants fins als 3 anys i enllaç amb les pàgines de cadascuna de les escoles bressols municipals www.bsn.cat barra educació i www.bsn.cat i eh, com som ja a les portes del cap de setmana, doncs que us sembla si parlem d'activitats culturals, perquè la Cosmic Company Seats si us ofereix tot és possible als Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix avui, a les 8 del vespre, l'actuació de la Cobos Mica Companys Sits, que ens oferirà la seva obra Tot és possible. Un programa de dansa àgil i intrepid, format per tres coreografies inèdites dels coreògrafs Jorge Jauregui, Roberto Olivan i Peter Mika, director artístic de Cobos Mica Sits. L'espectacle ofereix un suggerent mirada a la dansa contemporània i a la diversitat d'estils de cadascú d'aquests coreògrafs. Els 15 intèrprets, alumnes del màster professional de dansa 6, ens mostrarà el talent adquirit al llarg del curs 2012-2013, enguany invertit a l'Escola Cobusmica a Palamós-Vallobrega. Molt bé, doncs hem de dir que són tres coreografies dins un mateix espectacle que és el Tot és Possible. Aquestes coreografies són, per una banda, Moviendo Montañas de Jorge Jauregui. Un espectacle que et convida a seguir els teus somnis i a crear que tot és possible. Moviment concebut com una acció física intensa i enriquidora amb un ritme increixendo grupal on els cinc sentits tenen cabuda. Dura 35 minuts. També hi ha l'altra coreografia que es diu Flocking i és de Roberto Olivan. Aires de circ per una peça amb multitud de textures abetullades que és molt amb energia frenètica i fisicalitat extrema, al ritme d'una percussió que depara acrobàcies límit. I ens transporta a jocs d'infantessa, frics glamurosos i altres espècies. Dura 25 minuts. I l'última d'aquestes coreografies es diu Creació 2013 i és de Peter Mika. La darrera coreografia és encara un misteri en procés de creació. Actualment, Peter Mika està treballant amb els alumnes de Sitch per construir un espectacle amb el segell Jacobus Mika, basat en un llenguatge coreògraf atrevit, explosiu i virtuós que funciona la dansa amb la improvisació, incorpora els elements de les arts marcials i el teatre físic. Dura 30 minuts. Doncs hem de dir que aquesta, el preu de la funció és de 6 euros i la durada de totes les coreografies del Tot és possible doncs dura aproximadament dues hores. I ahir, tal com em dèiem, estem a cap de setmana i avui Coneguem el món ens porta fins a Groenland. Avui a les 7 de la tarda hi al Centre Cultural Can Fabra hi haurà una nova conferència de Coneguem el món. Aquesta vegada amb Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en la cultura, Inuit i guia de viatges culturals a l'Àrtic ens portarà a fer un viatge per la de terra dels Inuits. Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda a partir de les 7, el Centre Cultural Camp Fabra, Coneguem el Món, ens proposa acostar-nos al Groenlàndia. I ara ens n'anem cap a la Festa Major de Naves perquè continuen els actes d'aquesta Festa Major. Us acostem als actes que formen part de la Festa Major. Avui divendres a les 7 a les 18 hores al casal de, Lle de gent gran de Naves, Cinefòrum, amb la pel·lícula Fènix 11-23, amb la participació intergeneracional. I a les 6 de la tarda també, a l'escenari Josep Estiví hi ha l'exhibició de judo. El club de judo de l'associació esportiva Sant Andreu oferirà una exhibició de judo i la possibilitat de participar i divertir-se practicant aquest esport a tothom. La sessió estarà dirigida pels professors i monitors de l'entitat andreuenca Paco Franco, Daniel Matalamala i Marc Esbrí. I a les 20.30, al 20, Josep Estiví i Navas de Tolosa, un correfoc pel barri i espectacle de focs a la plaça Ferran Reyes, organitzat pels diables del Clot. També dins a la festa major de Navas, a les 9 de la nit, a la parròquia de Sant Joan Bosco, actuació de la coral Alborada, dirigida per l'Eli Vázquez i de l'orquestra de Pulsó i Pua de Sant Saturio dirigida pel per mestre Pedro Larriba i organitza Casa de Sòria. A les 21 hores també, al carrer Josep Estivill, un sopar popular. Tu et portes l'entrepà i nosaltres posem el vi. O una altra opció és el restaurant Pica i menjar preparada. Torrada amb embotits i hi ha ja una de beguda per només 5,50 euros. Els postres són gratuïts, la gentilesa del Fort Giralt i la col·laboració especial del supermercat Bon Preu del carrer Jordi de Sant Jordi. I una última activitat, un últim punt abans d'anar ja directament cap a la música que ens oferirà eh, la nostra companyia Susana Hàbila, doncs hem de dir que dins la Festa Major de Navas, a partir de les 10.30 de la nit, a l'escenari Josep Estiví, hi haurà ball popular amb l'actuació del reconegut Christians Trio. Chris, Christians Trio. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres arribem al... al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 d'unes activitats que es realitzen aquest cap de setmana aquí al nostre barri, el barri de la Trinitat Vella i ho volem fer amb la Manoli, que és la nostra corresponsal en aquests barris, perquè ens expliqui doncs, què és el que tenen organitzat perquè es veu que ja hi haurà 3 dies d'activitats el dissabte, diumenge i fins i tot el dilluns, que és festa o sigui que esteu atents al que, al que ens dirà la Manoli perquè val la pena que preneu nota i que aquests dies doncs, no us moveu massa del que és la plaça de la Trinitat. Hola Manoli hola buen día buen día. Buen día pues eh, cuéntanos qué es lo que se está preparando para estos tres días porque parece que habrá, habrá bastante movida no si sí, pues mira estamos preparando una muestra de entidades uh -huh. y habrá el sábado en la plaza a uh -huh mediante carpas cada entidad expondrá lo que hace uh -huh. eh, lo que hace en el barrio pues, lo, fotografías y cosas que ellos van haciendo, ¿sabes? Uh -huh. y luego por la tarde pues habrá también actuaciones uh -huh. el, el domingo allá en la... que esto será muy bonito el uh -huh. domingo allá en el parque Las Aguas hay una muestra de la guardia urbana con perros ah, adiestrados uh -huh. luego... En el centro cívico hay mmm, uh -huh. la caixa, no, lo, bueno, lo hace la caixa, que uh -huh. hay una, otra, no sé cómo se llama, que es como una urna, entra dentro se ve todo el espacio, uh -huh. todo, o es sea, muy bonito también. Uh -huh. Y... Todo... y ¿Y todo esto, empezará, todo esto empezará mañana sobre las 10 de la mañana o así? Sí, esto que te digo, de que estará allí en el centro cívico donde el teatro, porque se es me caben 15 personas. Uh -huh. Y esto estará desde mañana hasta el lunes, ¿sabes? Uh -huh. Es puesto allí. Y luego la plaza, pues hay actuaciones, también hay actuaciones allí en el Parque Las Aguas. Mm, bueno, será todo este fin de semana de... de Uh -huh. eh, para la juventud y para todo. Hay mm, muestras de, de jóvenes de pintura, de, bueno, uh -huh. de os todo. Ha, ¿Os han confirmado cuántas entidades habrá? o Pues mira, hay 23 o 22. Uh -huh. Y todas sí. estarán aquí en la plaza de la, la plaza, sí, sí, uh -huh. en la plaza. Lo que es la muestra de ellos, eh, cada una una carpa, pues estaremos en la plaza. Ajá. Uh -huh. ¿Y habrá pues diferentes uh, entidades que quedan? Sí, las entidades estarán, digamos, las carpas hasta mediodía, uh -huh. pero por la tarde continúa, o igual se quedan por la tarde, esto no te lo puedo confirmar, uh -huh. no sé si será da todos los días hasta mediodía, y, y entonces pues eso, eh, uh -huh. habrá actuaciones y, y estará uh -huh. bastante bien. ¿Y pero habrá, la verdad es que... ¿Eh? Habrá entidades de todo, ¿no? Sí, sí, sí, habrá entidades de todo y, y yo aconsejo a la gente que, que vaya y que se implique un poco y se lo pasará bien. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que la gente del barrio podrá ver en la plaza? Pues lo que te he comentado, que cada entidad lo que hace por el barrio, lo que propone, el trabajo que tiene, que se implica, bueno, todo. Uh -huh. Fotografías, todo. Ajá. Uh -huh. ¿Y, y, las, ¿Y las entidades de que son? Pues mira, por ejemplo la, Los comerciantes Las donas el, La batuca el, uh -huh. el... ¿Cómo se llama? El, la jarra de cristal ah, sí, Es que ja, hay muchas la, entidades en el barrio La jarra azul ah, La jarra azul <ríe> <ríe> <ríe> Ostras, oh, tú, sí. <ríe> Pues sí, la jarra Ya conoces tú Sí, de teatro de aquí del barrio Sí, sí. sí pero de verdad que es muy bonito Yo le uh -huh. digo la gente que, que vaya porque... Y eso todo por el Parque Las Aguas En la cárcel, en Vía Bartín En todos sitios habrá stand de cosas uh -huh. En el Parque de, de la Trinidad también Muy bien O sea que se van a utilizar Diferentes espacios del barrio Para hacer diferentes actividades Para hacer muestras de cosas, sí, sí uh -huh. Y además que habrá una comida Pero esta comida en la plaza Eh, no, será para será para los, los que estén en lo, la lo, lo que estamos en sí uh -huh. todas las entidades sí. pues te parto te pasó a mi compañera marta que, que, que, te, que te, ¿tien, bien tiene alguna pregunta hola Manoli, y eh, qué actuaciones hay que nos hablabas de las actuaciones pues mira actuaciones me coges un poco pe porque no no lo he seguido mucho en el sentido de que Uh -huh. ...lo han llevado un grupo de la Asociación de Vecinos... Uh -huh. ...que es el grupo de PAN Integral... ...y nosotros pues llevamos urbanismo y... ...y esto, uh -huh. pero estaremos todos juntos... ...pero mira, hay actuaciones de baile de... ...de la batuca... y actuaciones del Perro de Paterna... ...hay actuaciones de los guardias urbanos... ...los Mossos de Escuadra... ...y hay varias... ...varias... ...varias actuaciones... ...o sea que podemos bailar y también ir sí, a ver sí, cómo... Sí, ...sí, además habrá Castillet también, uh -huh. todo... Sí. Muy bien, pues ¿Vale? este fin de semana que la gente esté aquí, aquí en la Trinidad. Que se viviera no. en el barrio, sí. Exacto, muy bien. ¿Vale? D'acord, pues gracias, Manuel. Adiós, adiós, adiós. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. M'he quedat amb Per fi sortim a passejar entre els lilais. i amb preocupació.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 molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara ja anem ràpidament a conèixer què és el que ens depara esportivament parlant aquest cap de setmana amb el nostre company Rubén Domènec. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrem gaudir aquest cap de setmana pel que fa als esports? No, no aquesta setmana tenim l'última de fet només tenim l'última jornada de la Lliga mm -hmm. de la segona B amb el Sant Andreu Molt bé. que juga contra el llevant. Sí, que ens anem a Terres Valencianes. <coughs> aquesta setmana sí. Recordem per això el que va fer la setmana passada, aquesta que aquesta hem passat. Mm -hmm. Sant Andreu va guanyar 2 a 1 a casa contra l'Èlectric Balears. Vem començar a perdre amb un gol de Walter Paniani, mm -hmm. minut 4, però el minut 74 i el 76, Borja Haitos, cospuntió mm -hmm. directament a sortir la praua, han <laughs> van marcar i van mm -hmm. remontar el partit. Molt mm -hmm. vale. bé. Uh, és una victòria important, ja que això assegura la setena plaça uh -huh. i fa que aquest partit d'aquest partit d'aquest diumenge, a les 6 de la tarda, sigui molt important. Sí, per allò que hem parlar de la Copa del Rei. Uh, això mateix, perquè ara el partit el juguem al Llevant contra el Sant Andreu a les 6 de la tarda. A la mateixa uh -huh. hora juga el Nàstic contra el Collà. Uh, perquè estem en una situació hospitalet, Uracan, -ho València, el Collà i l'Olímpic, tots entrarien a... L'Hospitalet o sigui, pujaria i els altres tres seria zona d'ascens. Mm. Però a l'Hospital i a l'Horegat València entren segur, el Collà amb 71 punts i l'Olímpic amb 70 no ho tenen assegurat, perquè el Llevant, que és el rival de Sant Andreu, en té 59, 69. perdó. Això vol dir que guanyant el Llevant podria trobar plaça tant al Collà com a l'Olímpic. Però, a més a més, el gimnàstic juga contra el Collà, pel qual el Collà guanyant el gimnàstic s'asseguraria el passar cosa que nosaltres ens seria molt bé ja que el gimnàstic està 6è amb 59 punts nosaltres setès amb 58 per tant, si nosaltres fem la feina i guanyem el llevant mm. l'Alcollà guanya el nàstic ens 6 sisès amb 61 punts mm. i cosa que donaria moltes opcions a jugar aquesta copa del rei mm. si no si la, podria ser que la jugués el, el, el nàstic en comptes de nosaltres doncs haurem d'estar pendents es perquè un... aquest era l'últim partit de lliga i per fer un balanç de com ha anat la, la competició eh, de la lliga de segona divisió pel Sant Andreu, podríem dir que ha estat positiu. Ha estat molt positiu, tenint en compte que es va guanyar la Copa de Confederacions i es pot jugar, en què en serem segurs, es pot arribar a jugar per, ser, per aquesta plaça de Copa del Rei que tant volien. I, home, és un bon balanç, realment, i en compte tot el que ha suposat molts desplaçaments, coses que no està acostumat a Sant Andreu, i aquestes coses, mm. és un bon balanç. D'acord, doncs això, que a les, aquest diumenge a partir de 3 quarts de 6 aproximadament... Amb 2 quarts segurament ja estarem Molt connectats. bé, doncs a 2 quarts de 6 aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella que, sí, que segueixin el, aquest partit entre el Levante B i la Unió Esportiva, Sant Andreu que... Serà Serem qüestió d'estar... És, és un partit molt maco, més a, més, eh? a més serà important també després estar atents de paraules d'esports, uh -huh. que ja ens explicaran bé uh -huh. com les possibles d'entrades, uh -huh. exacte. Uh -huh. Molt bé, d'acord. Sí, sí. Doncs llavors, eh, la setmana que ve ja no hi haurà esports? La setmana que ve <ríe> podem venir a fer l última d'esports ja <ríe> molt bé. però sí, sí, ja us explicarem bé com ha estat el tema. D'acord doncs estarem pendents d'aquest tema i nosaltres el que fem ara mateix és anar a la música perquè tenim encara molts temes preparats per al dia d'avui Fins ara!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui és l'últim dia en el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013-2014. Per parlar-ne, doncs s'anima la directora de l'Escola Bressol del Tren d'aquí de la Trinitat Vella, la senyora Charo Igea. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs expliqueu-nos com ha anat aquest procés de preinscripció a l'Escola Bressol del Tren, perquè estem pendents de veure que si el dia 7 de juny doncs es farà por. Public, no? Doncs ha anat molt tranquil no tenim una oferta molt ampla però uh -huh. eh, aquest any la matrícula ha sigut una mica més la prediscripció per ha sigut una mica més fluixeta. Uh -huh. Llavors el dia 7 de juny sí que surten les llistes definitives i admesos però uh -huh. abans sortiran el dia 27 de maig sortiran les llistes provisionals. Uh -huh. no hi ha cap problema que puguin passar les famílies per aquí per mirar si, si estan admesos o no.. Uh -huh. Per tant, les, les mateixes famílies hauran de mirar si el dia 27 de, de maig ja hi ha, hi ha sí, alguna el, cosa... el 27 de maig ja tindré una aproximació molt, molt clara de, de l'admissió inicialment. Jo em penso que aquest any no serà necessari el sorteig i que totes les famílies que han demanat escola aquí tindran el seu lloc i fins i tot aquelles famílies que han demanat en segona opció en alguna altra escola Bressol de, de Sant Andreu i que no tenen capacitat per assolir-les. Mm. llavors algunes altres famílies que siguin de Sant Andreu també poden venir. Uh -huh. A més, hem de dir que l'escola obres sobre tren és pràcticament nova, o sigui, és a dir que... Sí, és el segon curs que estem aquí, eh, uh -huh. és una escola nova de recent construcció en un pati molt gran i unes aules molt maques. Uh -huh. Què podria dir jo, no? <laughs> de totes maneres, també dir-vos que uh -huh. sempre les famílies, fins i tot fora del, del procés de preinscripció formal, eh, uh -huh. poden venir a fer preinscripció fora de termini. Uh -huh. Qualsevol família que al mes de l'octubre, per dir alguna cosa, trobi uh -huh. que necessita l'escola Bressol, pot venir a l'escola Bressol, veure si tenim places i també es poden fer les preinscripcions fora de termini donant-los les places per poder entrar-hi. Uh -huh. No hi ha cap problema. Parc... Ara és el període formal, però també després es poden admetre eh, inscri inscripcions fora de termini. Uh -huh. I quedar en llista d'espera, clar. Molt bé. I la matrícula, doncs, l'hauran de La matrícula es fer... farà entre el dia 10 i el dia 14 de juny. Uh -huh. Si en dia 7 surten les llistes definitives, que és un divendres, el dia 14... Eh, perdó, el dia 10, que és un dilluns, ja comencen a fer matrícula. Molt bé. Per tant, les famílies interessades ja podran fer aquesta matrícula? Ja la confirmació de la seva plaça. Uh -huh. Molt bé. Hi ha ja, una gent que ja té plaça, doncs, fer la matrícula. Fer la matrícula i llavors, el, simultàniament, es pot demanar bonificacions. Sabeu? Suposo que sapigueu que l'Ajuntament té una sèrie de bonificacions en funció dels ingressos familiars, uh -huh i que, bueno, es demana justament en el moment de fer la matrícula. Clar, perquè amb aquest temps de crisi que estem passant, doncs... Doncs evidentment... necessàriament l'Ajuntament incrementarà, sembla ser que incrementarà aquest any les bonificacions aquestes. Molt bé. Però sempre en funció de les, de les rendes dels dos conjugues uh -huh. i en funció de la, la unitat familiar, quantos eh, membres són, estan presents a la família. Molt bé. Doncs és molt important que la gent eh, doncs, estigui pendent aquests dies de com el, el del que va sortint perquè es puguin doncs, saber a l'hora de matricular-se si tenen plaça o no. Exacte. Uh -huh. en Aquí escola... en concret en el tren jo eh, preveu que, que tindran tots. Serà eh, més difícil en la zona més cèntrica de Sant Andreu, que allí hi ha més demanda perquè bueno, està més a prop però a vegades són dues parades de metro només per tenir sí. una plaça de bressol. I a vegades la mandra ens fa d'agafar el metro i dues parades per tenir escola, fa que es quedin fora, doncs que sàpiguen que a l'escola al tren sí que tenim places encara. Perquè el, el que sabem és que els infants que es poden matricular es troben entre els 4 mesos i els 3 anys, no? Exacte. Uh -huh. I més... Si ja tenen 3 anys ja no són per aquí, eh? no, no han de tenir 3 anys uh -huh. <laughs> han de ser 2 anys dos anys i pico uh -huh. I sabem si hi hem matriculats a, a partir de 4 mesos? Inscripcions o... per a bebès sí. el que anomenem bebès sí que hi ha hi ha uh -huh. nens que van nascar el 2013 que són del febrer del març, del gener de l'abril, sí que tenim uh -huh. Molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Charo i Gea, per tornar a connectar amb nosaltres a dia d'avui. i Moltes gràcies a vosaltres. I esperem que vagi tot molt bé. D'acord, moltes gràcies. Vinga, moltes bon gràcies. bon dia. Doncs una altra vegada continuem amb el nostre programa d'avui. I què volem fer ara mateix? Doncs, si us sembla, intentarem connectar amb la Festa Major de Navas, perquè aquest cap de setmana ja encara la seva recta final i és evident que ens interessa doncs, conèixer quines són les principals activitats que podran gaudir els, els joves, els no tan joves i aquella gent doncs, que viu al barri de, de Naves i que s'ho vulgui passar bé doncs, aquest eh, cap de setmana. Eh, fem una pausa, tornem tots aquest fins ara. Alggú ja riu i surt al sol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 ança mil desitjos infinits sota la pell, La nit escassa. He despedit, moscos, fullets i fades, se n'ha apagat mil i darrere l'aigua clara. I no hi ha sol, he segrestat, tantes vegades pot morir com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te. Garuc els ulls mal temps i freds, carers somiats amb tu.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que la festa major de Navas ja encara la seva recta final, és a dir que aquest cap de setmana aquella gent que surti al carrer doncs, podrà gaudir d'aquesta festa major, a més s'està arreglant el dia, la qual cosa vol dir que aquests tres dies eh, ho podreu passar molt bé si us acosteu al barri de Navas i sobretot el que volem és saber quins actes ja preparats per aquests dies. I per parlar-ne doncs, tenim la presidenta de la comissió de festa de Festa Major de Navas, la senyora Carmina Jané molt, bon molt bon dia doncs bon s'està arreglant el dia eh? sí, sí, sí, mai tan ben dit bon dia <ríe> <ríe> com, diguem, com, diguem, com ha anat aquesta setmana de Festa Major aquí a, a Navas? ha anat molt bé, ens ha fallat un dia, dos podríem dir, que el temps no ens ha volgut acompanyar, però bueno eh, ens anuncia un bon cap de setmana i això és el que volem perquè clar, és lo més fort Clar. Està tot més concentrat al cap de setmana, eh? Clar, perquè les activitats fortes suposo que es realitzen en els últims dies de les festes, no? Pues sí, no, la primera setmana ja tenir bones coses, eh? Uh -huh. Però ara al final també tenim més. El que queda més més tranquil·let és mitja setmana, durant la setmana, entre mig, uh -huh. i ja et dic, ens han fallat un parell de coses pel mal temps, però bé, ens espera un bon cap de setmana, si Déu vols. Mhm. Uh -huh. Eh? I quins són els actes així principals que podríem dir a la gent perquè vagi s'acosti a la festa major? Jo en un momentet, si vols, te'l dic tot. Bona. Mira, avui la tarda al casal de la gent gran fem el cinefòrum, uh -huh. amb la pel·lícula 11-23, que és una bona pel·lícula. Uh -huh. A les 6 de la tarda, exibició de judo al carrer Josep Estivill entre Naves i Vizcaya. Uh -huh. A dos quarts de nou, corre foc pel barbi amb els diables al el Clot molt i acaben aquí a la plaça Ferran Reyes fent un festival de de, de foc eh? uh -huh. vull dic que molt bonic a la nit tenim un sopar popular al uh -huh. carrer Josep Estivill entre Navas i Viscaia sí. que si tu vols et portes l'entrepà ah, o bé hi ha un bar que ofereix torrades a preu molt bé uh -huh. i llavores nosaltres donem convidem el vi Ah, o sigui que la Junta posa el vi, la taula, la cadira i la música deu Que avui deu. ens ve el trio Christians Ah sí, molt coneguts també Molt aquest. conegut, sí senyor, molt conegut uh -huh. O sigui que donem la música, el vi, la taula, la cadira I et dic, o sigui que és un sopa que es diu Tu portes el bocata i nosaltres posem la resta Molt bé eh? Tot això Llavors, al dia el dia d'avui Això uh, a, a les 9 uh -huh. Uh -huh. A les 9, eh? Després del correfoc Mm. Llavors, a dos quarts d'onze tenim el ball popular aquest que t'hi dit, mm. eh?, mm. Amb, la, amb el grup Christian. Molt. Mm. Demà. Demà us recomanaria una cosa molt especial que jo he vist i m'ha agradat molt mm. i per això ho vaig de transmetre. Mm. Mm. A les onze del matí, el casal Calassans, al carrer Sant Quintín, número 19, fan una representació, una obra de teatre, al grup jove del, del Calassans, eh?, amb el seu director, Arnau Lobo. Mm. Uh, fan una obra de teatre que no és ben bé una obra de teatre. Què és un espectacle visual mm. apte per tots els públics de dansa, llums i objectes. Ah, mira, un espectacle diferent. Molt diferent, molt diferent. Per això em va agradar tant que el vaig incloure dintre mm -hmm. el programa de la Festa Major. Mm -hmm. La música és del circ Soleil ah, mira, i bé. representa que és una nena que sí. fa dibuixos mm -hmm. i tot lo que dibuixa la nena surta darrere de l'escenari, amb, amb ball uh -huh. i amb, amb objectes, eh? I, clar, dura tres quarts d'hora, però són tres quarts d'hora que et transporta a un altre món. Valdria la pena que tothom qui pugui ho vingui a veure. Ho repeteixo, és a la sala Calassans, al carrer Sant Quintín, número 19, i l'obra es diu Imagina. Imagina. Eh? Uh -huh. Imagina. Bé, llavors hi ha diverses activitats, eh?, Uh, però a les 12... a dos quarts d'una del migdia tenim l'actuació de l'Escola Rogers de Vall de Saló de Cerdanyola. Uh -huh. És una escola que fa molts anys que ens acompanya i ens fan sempre un espectacle també molt bonic. Eh? Uh -huh. També és molt recomanable. A la tarda, a les 6 de demà dissabte, dia 18, fem concert de música amb la banda sinfònica de Roquetes. Ah, molt bé. També és una, una tarda per venir a seure al carrer i disfrutar d'aquesta bona música que cada any ens fan uh -huh. dirigit pel mestre Vicenç Navarro molt bé. llavors a la nit de demà dissabte tenim nit jove nit jove de Naves uh -huh. amb 5 grups musicals de rock ah, mira. Eh? no us dic els noms perquè n'hi han de, de catalans i n'hi ha d'estrangers i no sé, uh -huh. no sé pronunciar-ho ho Però que bueno, passem el diumenge la ja. gent jove s'ho podrà passar molt bé Home, amb cinc grups, eh, de rock. O sigui, que això es fa... Al carrer, espera que t'ho diré exactament. Això es fa al... Ho estic llegint per no equivocar-me, eh? S'ho podran passar molt bé. Espera't, que ara no ho sé veure, eh? Doncs... Sí, l'escenari de xanfrar Vizcaya i Palència. Nit joves. Molt bé. passem a la nit d'aquí que torna a haver-hi l'orquestra Christians. Així com avui només tenim un trio, sí. demà tenim tota l'orquestra complerta no, no, no. del Christian, amb un grup que, a més a més, ballen. Ah, amb un grup una parella que animen l'escenari ballant. I que ens ensenyaran a ballar, no? A, a Exacte. Exacte, eh? Bé, llavors ja passem el diumenge al matí, a les 12 del migdia fem una diada castellera. Eh? i venen tres grups de, de castellers. A part del que és d'aquí de Sant Andreu, no? Mm, el, que, el El grup de El, el castellers... grup de castellers n'hi ha un de, de, que és d'aquí, no? La, la colla jove de Barcelona, em sembla que és... Sí, senyor. Mira, venen els matossers de Molins de Rei. Uh -huh. La colla jove de castellers de Sitges. Uh -huh. I la colla castellera jove de Barcelona. Que aquests són d'aquí, aquests són del districte. Exacte, són del, del nostre barri. Sí, sí. Eh? Uh -huh. O sigui, però entre tots, tots tres... Tu imagina't quina diada més maca ens faran. Doncs sí, eh? perquè ja estem acostumats a veure diades d'aquestes de castellers impressionants quan són les festes de Barcelona, doncs a, a, a Navas també podran gaudir d'aquests castellers, no? I tant, a, és, a, a és un barri petitet, uh -huh. però a xeridet. Procurem de seguir uh -huh. les nostres tradicions, que uh -huh. no hem de mirar que es perdin de cap manera, hem de seguir les nostres tradicions uh -huh. i per això després de la diada castellera fem una ballada de sardanes Ah, mira eh? I quina coble hi ha? Doncs mira que t'ho miraré A veure, ballada de sardanes amb la coble popular Ah, mira, Tam aquests també són coneguts sí, sí. També, també, sí, sí L'any passat ja els vam tenir, eh Veus? Entremig també fem trofeu de futbol sala a l'Institut Joan Fuster uh -huh. i un campionat de petanca intergeneracional Uh -huh. A la plaça Ferran Reyes, eh? un campionat de petanca. Aquí podrem jugar petanca, doncs, com diu interna generacional des dels més petits fins als més grans. Exacte uh -huh. Exacte. Eh? Uh -huh. Això estem uh -huh. parlant del diumenge. De demà a la nit que és dissabte ja us he dit que venia l'orquesta completa del Christiansians. Sí. amb una uh -huh. parella de ball que balla dalt de l'escenari. Eh? Ens ho passarà molt. Bé. I fem la tradicional botí ferrada uh -huh. a les 9 de la nit. ah Mira. Eh, que tenim les postres gratis del uh -huh. for del barri. O sigui, que ens donen una botifarra, pa, una llauna de begudes i les postres. Uh -huh. Cadira, taula, tot. Eh? Doncs I les postres són del for del barri. Ah. I aquesta nit el ford Giral també uh. ens obsequia, que és un ford del barri, sí. ens obsequia també amb les postres. Ah, doncs. O sigui, tu portes el bocata i nosaltres et donem el vi que et havia dit abans, però també, uh -huh. més a més, et donem la coca, una uh -huh. coca que fa molt bona, el forn aquest del Giral, uh -huh. per gentilesa d'ell. Que no ens estem de res. No, no, no, no, no. De festa, tot el que vulguem. Uh -huh. eh? Llavors, estàvem el diumenge al matí, que hem dit sí. la diada castellera, uh -huh. les sardanes, a part d'aquestes altres coses que t'he comentat, uh -huh. i llavors passem a la tarda. Uh -huh. A la tarda, el diumenge, a les 6 de la tarda, continuant regant el nostre jardí, fem gala de la dansa catalana uh -huh. a càrrec de l'Esbar Gaudí. Ah, doncs tindrem també música d'esbarta aquí a, a, al, al barri. Sí, ja vam tenir el primer diumenge ja vam tenir l'Esbar Sant Cugat uh -huh. que ens vam fer una, un programa magnífic i ara aquest altre diumenge tenim l'Esbar Gaudí. Ah, uh ah. -huh i quan acabi l'actuació les Bar Gaudí tindrem una cantada d'haveneres que tampoc no hi podia faltar. A veure, sardanes, haveneres, castellers, aquí hi ha de tot, eh? De tot, de tot, de tot, de tot sí. el que podem, escolta'm, eh? O sigui, a les 6 tenim les Bar Gaudí uh -huh. i a les 8 tenim aquest grup d'haveneres. Eh? Uh -huh. I quan acaba el, el grup de d'haveneres anem tots a la plaça Ferran Reyes a gaudir d'un castell de focs que cada any ens el fan molt maco. Mhm. Uh -huh. Molt maco, eh? I diumenge no hi ha sopar. Sí, espera, no, que no he acabat encara. <ríe> el, això del castell de foc està a dos quarts d'onze, uh -huh. perquè així ja està tot ben fosc i es veu molt més bé el foc, eh? Doncs sí. I quan acabem, que més o menys serà a les uh -huh. l'escenari a l'escenari eh, tindrem un sopar popular. Eh? També unes torrades amb pernil o formatge, amb un preu molt mòdic. Eh? Aquí a l'escenari Jurepas TV sí. Aquí a l'escenari, sí, aquí ha un bar eh? uh -huh. Un bar que es diu Pica i Menja I aquest es cuida de fer uh, Aquestes torrades per la gent que vulgui venir uh -huh. Perquè després, com que el dilluns És festa Doncs claro. pues fem la gran traca final uh -huh. Quan acabem els focs Farem la gran traca final Amb l'actuació del grup Angels of Mercy uh -huh. eh? Que fan tribut Als Dirs Estrais Als Dirs Estrais molt bé, així m'agrada, que em rectifiquis. No, I jo, per jo... diem que això és una traca final. Vas practicant l'anglès, jo, oh, i tot bé. molt bé, molt bé, així m'agrada, m'agrada. O sigui, sea, que del... després del Castell de Focs anem aquí al carrer Josep Estivill, ens assentem, disfrutem d'una bona torrada, i llavors en la gran traca final amb aquest grup musical. Mm -hmm. I a dormir a casa a casa, per què? Perquè l'endemà és festa i encara que se'n faci una miqueta tard, doncs no passa res. Exacte. Doncs... Bueno, ja està bé el que t'hi informat del barri, eh? Sí, sí, déu nhi Això, hi ha moltes, moltes activitats, moltes coses, mol, molts actes, això ens ho passarem d'allò més bé aquest cap de setmana. Doncs pues sí, sí. convido a tothom qui vulgui venir, serà molt ben rebut, sigui del barri o sigui d'un barri d'un de, de, barri del costat o d'on vulguin venir. Ah, Tots esteu convidats, a la festa del nostre barri Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Carmina per haver-nos acompanyat aquests dies de festa major aquí a la sintonia de la ràdio i esperem doncs, que eh, serveixi perquè la gent dels nostres barris doncs, tots tot s'acostin a la festa major de Naves que s'ho passaran molt bé Que vinguin a participar i haig de dir bona festa major al barri de Naves i que el temps ens acompanyi ah, Això. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes Deveig gràcies. Deveig de convidar a sortir a la sintonia, eh? Molt bé, moltes gràcies. Adeu, fins quan vulgueu. Vinga. Doncs és el que ens deia la Carmina Jané, que no podeu deixar de passar-vos per la festa major de Navas aquest cap de setmana, a Més són tres dies de, de descans, perquè hi ha gent doncs, que també té la possibilitat de fer festa dilluns, doncs que s'ho passi d'allò més bé doncs, avui us hem oferit diferents propostes, començant per la, per la proposta d'aquí, de la Trinitat Vella, la plaça de la Trinitat, que faran la mostra d'entitats i d'activitats i, i tot això que ens ha explicat abans la, la Manoli. Després també tindreu la possibilitat d'acostar-vos al Sant Andreu Teatre que es fa aquesta dansa que ens explica, us ho explicàvem fa un moment i Evidentment la Festa Major de Navas que, tal com ens deia ara mateix la Càrmina Gené, doncs, eh, esteu tots convidats. Ara el que farem serà fer una petita pausa, però atenció perquè el que us recomanem ara, ara mateix és que agafeu paper i llapis i apunteu el que d'aquí una estona us comentarem, que és la nostra habitual agenda. Fem una pausa i tornem.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 He fet lloc per tots els que vulguen seguir qui a allà i aquells que no hi siguen perdran s'oportunitat. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres també ens agafarem aquests 3 dies de, de festa. El dilluns aquí no hi, serà, no hi no hi serem, però sí que teniu la possibilitat de poder gaudir de la retransmissió del partit de futbol entre el Levante i a la Unió Esportiva Sant Andreu aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en aquesta mateixa sintonia, tal com ens deia abans doncs el nostre company Rubén Domènech. Ara sí, ara anem ja directament cap al que és la nostra habitual agenda i parlem de la Fabra i Coats que participa en una nova edició de la Nit dels Museus. La Nit dels Museus es celebrarà demà dissabte i comptarà amb la incorporació de la Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani de Barcelona, pel que fa Sant Andreu. Els diferents museus participants obriran de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada. Com sempre, amb entrada gratuïta. L'any passat 126.000 persones van participar en una iniciativa que vol apropar el patrimoni barceloní i del país als ciutadans. I ara ens acostem a l'Escola Jotja perquè la nau us acosta l'obra de Josep Maria Avilés. La nau de l'Escola Jotja de Sant Andreu al carrer Paramanyanet número 40 us ofereix aquests dies l'exposició En silenci, pintures i obra gràfica 1994-2013 de Josep Maria Avilés, que és pintor. Exacte, hi ha dins el nou cicle en actiu on presentarem els treballs d'exprofessors de la mateixa Escola Jotja. I també hem de dir-vos que el Sant Andreu Teatre us ofereix, ja queden dos dies per veure Simplissimus. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix fins diumenge una hora plena d'imaginació i fantasia. Una festa que combina diferents disciplines escèniques. El seu nom, Simplissimus. Siicimus, és la primera revista musical infantil i familiar, enrantint-se en un univers particular on la dansa en les seves diferents vessants, clàssic contemporani, jazz modern i iclaqué, a més del Music Hall, on doncs s’uneix amb el teatre, els citel o l’acrobàcia, en un divertiment ple de ritme, llum, fantasia, imaginació i color. Un cóctel divertidíssim on tot és possible, que descobreixen un món nou els més petits en un homenatge als temps dels teatres de fusta i decorats al paper pintat amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Conca i de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'ICU. Dura 60 minuts, és sense text i són 9 euros. Més coses a comentar-vos, i ara estàm al Sant Andreu Teatre, ens anem cap a Ivanov de La Sagrera, perquè ja us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Raso. L'Annau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge. Dins de l'Espai 30, una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia. Durant un any es va reflectir en el blog diarioprotèsico.blogspot.com.es. I hem de que en aquesta mostra el que veureu és una expressió més íntima dels dies viscots. Cristina Raso és una fotògrafa sagranenca i es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la UPC i treballa com a freelance en diferents àmbits. A hores de graduar a terme el projecte Zoom Sagrera i és subdirectora de la mostra de curtmetratges Doctor Mabus. Moltes més coses les que teniu, les que tenim preparades. Parlem ara de la Sant Andreu Jazz Band i els Dick Waits que seran en directe aquest dilluns festiu al Sant Andreu Teatre. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, us oferirà aquest dilluns 20 de maig a les 7 de la tarda l'actuació de la Sant Andreu Jazz Band Dick Woods. Doncs hem de dir Dick Weitz és saxofonista nord-amèrica que ha tocat amb mestres com Mel Louis o Ella Fitzgerald i en, espais, i en espais tan emblemàtics com el Can Hall a terra a Barcelona per oferir un concert amb la Sant Andreu Jazz Band. Eva Fernández, Candrea Motis, Magalit Tadzira, Albert Ar Mengou, Esteban i els Ar Armongou seran doncs les solistes que posaran veu a una nit de jazz de la mà de la big band més jove d'Europa. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar oferint-vos d'altres informacions, com per exemple doncs, que s'ha posat en marge la campanya veïnal per recuperar la història de les masies de Sant Andreu de Palomar. El projecte s'anuncia a la plataforma Vercami i vol recaptar fins a 3.000 euros per editar un llibre que recuperarà la memòria històrica de les masies de l'antic terme municipal de Sant Andreu de Palomar, que actualment queden en peu unes 12 cases. Doncs el llibre porta el títol Les masies de Sant Andreu de Paloma Inventari de cases de pagès enderguenques Si podrà trobar un inventari de les 110 cases de pagès i les masies que es van aixecar a l'antic terme municipal de Sant Andreu de Paloma Actualment seria tot el districte de Nou Barris i els barris del Congrés Sant Andreu de Paloma la Trinitat Vella i el Bon Pastor Doncs nosaltres d'aquesta manera que marxem Igual bon cap de setmana